пацюки та інші гризуни. Гризуни – це савці з гострими передніми зубами, які в нижній частині нагадують долото. Їх раціон складається переважно з твердої рослинної їжі. Пацюки належать до численного загону гризунів. На землі близько 2500 видів гризунів, зокрема пацюки, миші, ховрашки, хом'яки, білки – бобри та дикообрази. Найдрібніший представник загону – миша-малятко, яка живе в Європі та Азії. Вона легко поміщається в яєчній шкарлупі. А найбільший – капібара чи водосвинка, родом з Південної Америки. Маса її часом перевищує 75 кг. Гризуни складають близько 40% видів савців планети. Гострі зуби Усіх гризунів об'єднує одна важлива ознака – дві пари передніх зубів, так званих рістів. За їх допомогою тварини вгризаються в поживу, добувають матеріал для гнізд і здатні прокласти шлях мало не через будь-яку перешкоду. Бобри своїми рістями перегризають товсті стовбури дерев. Миші прогризають дерев'яні підлоги та стіни упаковки продуктів, а пацюки виводять з ладу навіть електричні кабелі, що може спричинити пожежу. Висока плодючість На відміну від більшості савців, гризуни можуть плодитися надзвичайно швидко, якщо тільки їм вистачає поживи. Самка сірого пацюка може приносити потомство вже з 2-місячного віку і давати 5 приплодів на рік, до 12 дитинчат – у кожному. Для боротьби з пацюками використовують отруту і пастки Але через швидке їх розмноження знищити цих тварин майже неможливо Ілюстрації. Зуби-кусачки І чорні, і набагато поширеніші сірі пацюки живляться майже будь-якою рослинною і тваринною їжею Своїми міцними зубами вони можуть розгристи навіть сталевий дріт, щоб дістатися до поживи. Їжу пацюки часто тримають у передніх лапах. Як і в інших гризунів, у пацюків є дві пари гострих передніх рістів. Ці самозаточувані зуби ростуть протягом усього життя. Добуваючи матеріали для будівництва хатки або гнізда – і роблячи запаси на зиму, бобер легко зрізає зубами товсті гілки і навіть валить дерева Чорні сірі пацюки – переносники хвороб, зокрема, і висипного тифу Білка звичайна – усім відомий гризун із родини білячих Хатня миша, яка здавна живе поруч з людьми, стала персонажем багатьох казок у більшості хом'яків є защичні мішечки, де вони зберігають їжу. Диковбраза захищають від ворогів довгі товсті голки. Лемінги, які живуть у північних регіонах, іноді так розмножуються, що змушені вдаватися до далеких масових міграцій.